Të gjitha luvdëta dhe falënderimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe udhzym kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamat për çdo ndajtit më të mirë me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Pastaj mi shoqët ti, e tij besnik, mi familjen e tij të ndershme, mi gratë e tij të pastërta e të gjithë besimtarët e sa të njëjë kër rrugën e ti me të mira diri në ditën e fundit e kësaj botët të ndëruar të pranishëm dhe të ndajmë dhe sa minuta për para khutbës e gjumas që sfletojmë me librin Allahut subhanahu e teala nga dhe më thanjet dhe udzimët të cilat i ngërthejnë dhe i përfshin për mbajtja e librit e Zotit subhanahu e teala shpesherë Njërzit nga vëzhdimësia e pandërprejrë e mësimit të librit Allahu Tebare Kjoveteala, si kur nga të smohën nga dysa prej cytjeve dhe ajo cytjeve zvesja e cila i thotë se neve duhet të vazhdojmë me aktualitet dhe me atës e që fari përket kohës dhe me problemet e kohës e kështë më rrallë prej fjalëve të njërzit, të se të shpesher nga diskutojnë. Dhe neve thejmi se Gjdo aktualitet Dhe përdiqëmëri Dhe problem me të sirën jetoj njërzit Ajo është i zgjidhur në Libri në Zotit Të barek e vëtjala Dhe Allahu të barek e vëtjala Si gjdo të shohim në këtë surët të madhe Me përmbajtje Të sëndo të amarim sot me radh Dhe të shohim se Allahu të barek e vëtjala Dëshiron nga besimtarët Që ata Me besimin Në Libri në Zotit me besimin në domethënjet dhe ajete të cilat i ka zbrit Allahu Te Bareke O Teala të ndikojnë ata në aktualitet. E mos të ndikojnë lëvizjet e përditshmërive të njerëzve në jetën e muslimanit. Pra janë dy çështje, të cilat besimtari duhet i kupton me seriozitet. Dhe të ngulit në kokat, të angulit në kokën e tij se po androi vendin, do të rrezikon me kapitalet Më të vlefshme dhe se ata i ka Qështja e parë është ndikimi I Kur anit në jetën e muslimanit Për të cilin orvatët Besimtari me Takatin e ti që të realizon Dhe qështja e dytë është ndikimi I jetës së përditëshme Në jetën e muslimanit Dhe këtë janë ndygjarat të cilat Shpesh herb nga të rohen Nga afërsia që kanë nga afërsia që kanë. Për shembull, thonë njerëzit, theja Allahu te bareke ve teala Islamin Kur'ani pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka jetuar me probleme të njerëzve, ka jetuar me aktualitetet e njerëzve, ka jetuar me vuojtjet dhe ato çka e kanë mundu njeriu në atë kohë. Dhe kështu duhet të jetë muslimani gjatë kohës. Por se këtu bëhet një lloj përziherje e cila nëse nuk ndahet ndikon negativisht. Dhe ajo është se besimtari e për qërë realitetin, e një realitetin, e për qërë gjdo përdiqëmërit njerëzve, problemet njerëzve, qëqërisë muslimanëve, ma dhe dhe qëqërive të tjera. Mirë po, kretë ki grumbu i përdiqëmërive nuk ndikon në jetën e ti. Nuk ndikon në jetën e ti. Andaj ka dalim mes me për qërë aktualitetin dhe me ndiku në aktualitet po ka ndikues dhe indikuar muslimani nuk guxon me qen indikuar pos nga libri Allahu te barekehu te ala dhe ne gjera te tjera duhet aj ndikon pro muslimoni si njeri si besimtar se i ka besu Allahu te barekehu te ala aj vetem per nje burim i duhet ndikohet duhet ndikohet dhe ajo esh Kurani i Zotit fei Allahu te barekehu te ala ndersa n fusha te tjera duhet kthe ndikon atje duot kën dikon atje andaj ka dallim tham me kët para hyrje çdo ta shohim në kërcurë se do ta marrim po pa po para prim me një premis me një para hyrje se muslimani e përcjell gjendjen po nuk ndikohet nga gjendja dhe kjo është sikur puna e të ftoht ditë të nzatit fukarallohut dhe zenginllohut besimtarit fukarallohu nuk ja shton Besimin e asë nuk ja pakson Dhe njëjt pasuria Nuk ja shton besimtarit Besimin e asë nuk ja pakson Njëjt është vera dhe dimri Nuk ja shton besimtarit Asë besimin e asë nuk ja mangsojt Andaj, në mes Për ciljes Së për diqëmërive Dhe ndikimit nga, nga ato është livri Allahut e barek e vëtë ala Ano i pingamberi jonë sallallahu alaihi sallem Erd nga Zotit e barek jo, e vëtala me ketë Kur'an Dhe ndikojnë në njërzim Dhe ndikojnë të këtë njërzimi me një ndikim Që s'ka mundësi asë një takat njërzor Asë një fuqi intelektuale Asë një akademi cila do qofta jo në dunja Me rënu atë qka e ka ndërtu Muhammed Ibiri Abdullahu sallallahu alaihi sallem Me zbritën që e ka zbritë Allahu gjelle Gjelle-gjelle-gjelle Andaj surja të së ndëta marrim sot që është me radhë Pas surja 96, surja 97 Surja el-Qadr Argumenton për këtë meselë që ka e folën Muslimani Ndikon Nuk ndikohet Muslimani përcjel Muslimani vëzhgon Muslimani shikon Por nga kitë këto nuk reflekton Pasat që ka e kërkon Allah U të bareke Të, të, të nëruar që më të li Por kjo është një lloj nxitje që ta nxisojmë librin e Allahut Xhelel Xelalu në vazdimsi. Dhe sot i shohim njerëz të fatkeqësish, madje edhe prej atyre që ë uh, përkaçohen shoqërinë e muslimanëve, thotë jam musliman, e duf feën e Zotit te barekehu te ala, e jejm të dobët dhe me dembeli në msimin e librit të Allahut te barekehu te ala. Dhe kjo nuk është arsye, dhe dikush mendon sikur neve themi çka është arsye, mendon se si ja themi nga inati apo nga ajo se na na ka humb sabri apo se sken durim apo pse na mireve me kët punë e akuzon dëjetën e kështu me radh këto janë gjërat që sa kanë mbajnë me botën e njëjtë ndërsa bota e fakteve është kjo cila është bota e fakteve zonjëni i cili nuk e lexon librin e Allahu xhelel xhelalu neve ja shikojmë jetën apo ai vetë shikon jetën e vet sa ai harçon kopër me ngulajme sa ai harçon kom me him facebook me him internet Sa i hargjon Facebook në loj loj kanalesh? Sa i hargjon ko në qajtore, në për restorane? Sa i hargjon ko duke nejtë të shpia në borë kote kote? Dhe shpesher, shpesher kur i takojmë njërzit dhe i përshëndesim që ardojnë që por i qëtu se së po kam qëka me bo? Me orë të tëra, me orë të tëra Andoj e gjenjë njëri rikë kote, flenë kote, qëtitët kote, denë qajtore kote, shikonë televizor kote, për cjellë gjithë qka kote, dhe Unë e kam arsyje pëse s'lezoj Kur'an Ska arsyje Sepse s'mun është i me u shëtit ka të dushti E me i bokit qefët E me up kohën kus duhet Edhe në fund Kur themi neve Daje do ko me mësu një ajet Ndaje një ko me ngu një dërs Ndaje do ko me mësu një hadith Për nga meri sallallahu alesallem Dhe njeri ju fillon E njerë për para Një deti të arsyjeve Një ocean të arsyjeve Jo që se fat tani pun, jo që se s'kam vakët e kështme radh, por Zoti nuk mashtrohet. Zoti nuk mashtrohet. Të dhallahu te barekehu te Allahin Kur'an, Suratul Baqara, waminan nasi man yaqulu amanna billahi wabil yawmil akhir wama hum bimumin. Yukhadi'un Allah walladhina amanu wama yakhda'un illa anfusuhum wama yash'urun. Tadhallahu jalla jalaluhu fi llimin. Hapjes Surres Al-Baqara, çfarë thot? Ka do njerëzi, me minën nësë, ka do njerëzi, thojnë edhe na jena musliman, edhe na e dojna besimin dhe jena besimtar. Qëka të të Allahu gjeli gjelaluhu? Ata thonë edhe Allahot, edhe akiretit i besojna. Qëka të të Allahu gjeluala? Po ma hun bi muëminin, por realisht ata s'kan besu. Realisht ata s'kan besu, ata thonë, po s'kan besu. Qëka ndohë? Ju khadi unë Allahot. Mundon e mashtrua Allahun. Mundon e mashtrua Allahun. Nuk mundesh me bë fortë nëse dikush s'e kupton. Nuk mundesh me bë fortë Allahu çka më ko. Nuk shkojnë këto të Zotit të bardhë këto të era. Nuk shkojnë manovrat të kaj. Ai e din mendimin tan para se ti më nxjerrë, ai e din arsyen tana para se ti më pas atë. Çka thotë Allahu xjelwala? Yukhadi'un Allah. Ata mundon e mashtrua Zotin dhe besimtarët. Edhe besimtarët. Ti munish me ortë, hoja apo dedetari dhe më mashtrua. Dhe njerëz më mashtrua dhe shoqërinë më mashtrua. Po çka dallahu u gjelu ala? Wa ma yakhda'una illa anfusuhum. Por ata s'jan si të mashtrua pos vetvetën. Ata nuk janë të mashtrua pos vetvetën. Wa ma yash'urun. Por s'kan s'kan kanë ndin. Nuk kanë kanë ndin. Kini pa vetura? Sot vetura të reja. Ka një lojë alarmi Apo, ka një lojë alarmi Kër afro është paran një objekti A i Alarmon Në gjërë fishklim Apo, të të kadalë se të afru Dukë afru më afrë, a i rritë alarmin Kadalë se të keme Këme u përplasë me murin Apo, qka nëse se ki Edhe nuk je i shoferi mirë Përplasës E jeta është kështu Nëse s'ki alarme, kadalë që tu se ki më raë Këdhal që tu se përplasësh Këdhal që tu se lëndosh Këdhal që tu se dhevion Këdhal që tu se degradon Nëse s'ki alarm Që t'lezzon Këdhal Ik piktu Qëka ndohë Përplasësh E cili është alarmi? Cili është alarmi? Osh libri Allah U gjeli gjelalu Osh libri Allah U të barëk e vëtala Kë Allah U të barëk e vëtala Dhe dhe dhe dhe Ja a juhen nasu Qajtë gëhet kum Qajtë gëhet kum ju ka ardhë juve, këshila nga Zotë juve, alarm, nediran, s. S. Than, në dhirën, beshirën vë në dhirën, për nga mberi a.s. ka thënë, unë jam alarmuës, unë të alarmojë, unë sëndruj pizarmi, unë thëmë mëse këmë u përplasë, a më unë sëndë pështojë, nëse tisë dë gjënë, kemë u përplasë. Andaj, arsyët, për mos të amësu libri në Zotët, Por mos thamsu hadithin e pejgamberit alayhisallatu wasallam, por mos mu më interesu për Zotin tan janë të kohëta me argumentin e jetës tone. Se ti e di vać se ku e çon kohën. Ti shumë mirë e di sa sahat e sa dit ti kur gjasky bó. Ti veç ki net. Ti veç ke ke bó çejf. Ti doni ardha të çejfit ka munuar. Ti doni ardha fit night what is with this. Ndërsa nuk ja lejon vetes me tël Kur'anin Dhe me qelë një hadith për nga meri sallallahu a.sallem Dhe me le gjudit që kanë nga fjallë të djetarve Apo lemave, apo imave të muslimarve dhe sërat Ta drejtojnë të rrugën Ta kazojnë ka është rruga e drejt Dhe ullzimi i për nga meri ton sallallahu a.sallem Suri e radhës O sure E cila kanë polimizu djetarët Ku ka zbrit Një numër i madhi djetarve kanë thonë se ka zbrit në mek Dhe një numër tjetër kanë thonë se ka zbr Medine Ajo që e ja është ma afer është të ka zbit meke është të ka zbit meke dhe për këta argumenton vet Forma e surës Shprejet e saja dhe format i vogël Ajetet e vogla është surja e lë qadr Edhe pse kjo surë e shpesher Shpjegohet në përgjamia në Ramazan Si do mos për a se marë nata e qadrit Por se neve tani e kemi merav Pas e kemi gjuzi në funit rëndarën e fundit e surëve, surët e shkurtra, pas surës ikra, tjenë surja el-qadr dhe kjo rënditje, surja ikra bismi Rabbike l-lëdhi khalëq e para, dhe ardhja e surës el-qadr rënditje, në dhe të shtata, në gjithme surën e l-alëq, ka një mesaj shumë të madhë të Allahu të barëke vëtëala, ka një mesaj shumë të madhë të Allahu të barëke vëtëala, thamë të surja ikra bismi Rabbike l-lëdhi khalëq, Filim kër i Kazmrit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Qëfar thonë të Muhammedi aleyhi sallatu e selam Kër i tha Gjibrili Ledzo, thazdi me ledzo Ledzo, zdime ledzo Ledzo Pra më në fjalë arabesh nëse e përkëthen Qushka thonë për, thon, për nga mesem Kors kam ledzo dhe zdime ledzo Kors kam ledzo dhe zdime ledzo Pasaj tha Allah u gjellu alën përme Gjibrailit Ikrabis me Rabbi këlledi khalek Khalek alin sënë min alëk dherin funcërës Surja tjetër që ka zbrit, s'ka zbrit me një hermas Ka zbrit pak ma vonë Për rëndit jë është kjo Pra, kush Dëshirojë më nët me shikunë shtëpi Surën në në në dhëtë gjasht Dhe surën në në dhëtë shtat Surën në në dhëtë gjasht E surja e parë Surja në në dhëtë shtat nuk e surja e parë Për rënditin Allah i ka thënë Në e vendose qëto Masë kësaj sure vendose këta Cila është kësure? ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم شيقولي جت سوره ماردت سوره ادت وجهه للمسلمان ووالله 12 مسلمانه ودين Do shte edhe pri surëve të para Që ka imësojnë, është kjo surë Gësë është nga ajo a, Trajta esë, ajetëve të vogla Surëve, që kur të ra Por cila është lidhja me surës Kadër dhe surës e cila Ka zbite para Shikoni të ndërruar që më të lidhë Kuri ka zbite Muhamedi sallallahu a.sallam Surja, ikra, ledzo As aj As shoshnija ti As dikush Ndunja Ska mujtë me garantu Se që kjo zbritje Përfundon në libor I cilin nuk më po është të të kurmo Asë Muhammedi së sellem nuk e ka dit Se kjo punë që ishë vazhdon Që ishë përfundon A do të fitoj, do të fitoj. Ma di shpeshar kemi për me neve Kushe ka qenë me neve Në historinë e për nga merit Ale i salatu së ram Apo ka do gjudikon Historinë e Muhammedi ale i salatu së ram E ka po atjesë në histori Shpesh është ngushtu për nga merit së sellem Për n Dhe ka pasë dëshirë Allah me zbita jetë Mi asos punën, s'ka në zbita jetë E Allah u gjeve ka thonë Na nuk zbresa kurdojnë ti Na i zbresa kurdojnë në na Dhe kjo argumenton se Mohamesa mështë i dorzuar para Qështë që e se Zotit e barek e ojtala Tanë i këtu Ledzo me emre Zotit tanë A e ka ditë dikush në dunja Se në atë shpel Në atë vend gëdishull arabik Për plot gur Në një popull i land për dunja jës Një popull i land për i dunjojë Së shmirë kërkush me ta O konë përsi e madhe Dhe romak të mdoj, Bizan Së si janë mirë me ata Ma dje kër ju ka arë, laj mi ma vonë Se ka dalë një pengamër Që kanë thonë ata? Kanë thonë me krye malësi Kësh, pi kuj në ki pengamër Pi Arabve E kanë, e kanë në nëshmukit punë Arab, Arab pengamër Së si janë kanë Arab kërkush në atë ko Në atë gëdi sholë Arabik Në atë pak pa konsiderat nga bota në një shpellë isbej Ibrahimi thot ekrabis mirabbika alladhi khalaq dhe kjo nuk është më interesante ajini seli ama interesante inna anzalnahu fi lailatul qadr ne kemi zbrit nuk ka dhënë ajet ket Kur'anin sura al qadr amuni me para mendu Allahu jallahi thot prin Mekë tu koni do Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam i thot o Muhammed alaihi sallam Ne po të zbresim ti këtë Kur'ane Fi lejle të lë qëtër Pro shë të na o këri kjo pun Të na o këri kjo pun Allahu Gjellë Gjellalu Muhammedis Alehi Salasem Je ka zbit ajetër të shpërndarën isë të të revjet Por të ilmi ti Aje ka zbit këtë për njëher Por të ilmi ti Aje ka zbit këtë për njëher Pas ta je ka shpërndarën vërsisht për nevojave Por kjo qëka argumenton Qëfar argumenton kjo Sepse Muhammedis Alehi Salam Në takatin e Dhe në takatin e asë njëri Nuk është me ditë Që ka me ndohë të ardhëmën Që shme e kuptu këtë punë Nëse një një një pifmive Një një një pifmive E dëgjën duke thonë kështu I thot familjes vetë Apo shëshrijes Një dhe djeqarë Pasë më djeqarë Nëshë ju thotë kështu Une kur ti baj 30 vjetë Ka me shkujt një libor Në atë liborë Në façën e parë kam më shkruaj çështë çështë. Në façën e dytë kështu kështu kështu. Kam më shkruar 400 faqe. Kur ti vaj 40 vjet, kam më shkruar një libër tjetër. Në atë libër tjetër kam më shkruar çështë çështë, façën e parë, façën e dytë. Kur ti vaj 50 vjet, kam më shkruar një libër tjetër, në façën e parë kështu deri në fund faqeve. Çka, që, cili që, është reagimi i parë? I joni, nëse dëgjojnë janë duke kanë kështu. Kjo nuk ka mundsi kur kush si më dit. Simun është ditë? ti, ti më pas më nuk e di akimi e tu deri në 30 vjet, më pas e para e dyta ti nuk e dhe a kime pas mundësi me shkujt libor e treta nëse këta i, i kalojna ku e diti që a kime shkujt nëtë dit e ku e diti që a kime shkujt libor në tjetër e në faqë në faqë në faqë në faqë në faqë tjera e ta një mere këtë s'ken që ka i thët Allahu Gjilvala Muhammed sësëllem thujua Muhammed njerëzve ka me të zbrit këtë Kur'ani i plot ti ki me fituë ti Kanë me nguqeta e së kanë me nguqeta Feja jo të ka me mëni derin që është du njojës A munë është ti mi thonë e vladit tan A munë është ti mi thonë e vladit tan Qire të obiriem Ti ki mi pas edhe shtat nipa Ti ki mi mëni edhe shtat nipa Edhe nipi shtat Ka me pas e emni kështu kështu kështu kështu kështu kështu pare Ka me pas kështu shpijen Kështu ka me pas pamin Nëse ti e një ndi kanë të folë qështu sh Mësë mësë një kështu, zë smurë është në me ditë I shtati nipë, qëfar forme ka me pasë, sa vjetë ka me jetu E kështu, e Allah u gjithu, e pëse Muhammed sa më jetë kësi lajme Për mi ka du që o pëj nga më bërë Se a i cili drejton, a jetët, i drejton univerzët A i cili thot Muhammed itale i salatu se Ti nuk vdes pa ta mëni komplet tërsin e Koranit Kush mënë të shtu me tholë Posa i cili ka than Inna anzelnahu fi lejlet il qadr Na natën e qadrit Ramazan E kemi zbit këtë Kur'anin E tash po ta zbresim kapak kapak Qysh duhet tje Dhe nga kjo ngushti e madhe Arabët qka than Ungushtu në shumë Than loula nuz zileha dhe l'Quranu Gjumleten wahida Kë dhalike Inu thëbbi të bihi fu adek thëtë Allahu gjeluan surën e lë furkan, thënë Arabët, pabesimtar, përse spi zbrit kjo ketë për një herë, ketë në të zbrite, dhe në liroje, qëka thë Allahu gjeluan surën e lë furkanë, qështu dojnë anë, Kedhalik, qështu këna vendosën anë, për shfare bojnë anë nga dalë nga dalë, linu thebbi të bihifu edhek, që ta forcojnë aty zemrën tane, anë dojnë prej lidhjes surës ikra, dhe surës inë në në E ndë pa usos, i ka thonë, rrë rahat Ti vesh ngonë a neve Kjo punë është e mbarume Kjo punë e mbarume Ti ki me mri këtë dunjojëm Dhe në këtë kësi fjalë Thonë të Muhammed sa me dhe në Medine Në një prej luftrave ishin luftën e Ahzabit Lufta Ahzabit, lufta hendekut Lufta e trejtë me radhë që e ka po për nga mberi Alei Salat dhësem, Për të sidën ka zbit një sure Kanë qenë duke bo një rovë të madhë Një hendek të mad Përmës më arrapt e me, me i sulmu e papritmas Dhe duke e baat rovë edhe atë hendek Qido një guri madhë që s'kanë mundësi me thi Dhe u deshte për me, për me e gropu atje dhe më fel Sa avët provojnë, provojnë nuk thejë Dhe i thë një rësu Allah Këtu një guri s'po thejë Një guri s'po thejë Vjen për nga Mberi a.s. dhe e merë që kishin me, me godit ai gurin Pro, gurin në thjesht me e largu gurin për atyveni shikoni të ne sahabët ishin duke përgadit për dhëtë minjerëz me au rëthu me dinën dhëtë minjerëz këtu vesh numëri të atri zemrën ajo realitet nuk o, nuk o prallë realitet dhëtë minjerëz jë kanë rëthu me dinën e pengamberi sallallahu aleyhi sallem dhe jeuditi kanë posë pas shpine tëse kanë trathu i kanë uh, ngullë thik nga shpina fund dhe në mesin e tyre disa prej hipokritave kur e marr dha e godit pejgambësin e madh guri ai thot mudhan çelsat e yemenit mudhan çelsat e yemenit mudhan çelsat e persisë çka do të më thon ta kuptoj çka do më thon kur ka thon be jam mudhan çelsat e persisë më thon janë i pinëve sot më thon janë i pinëve Mi thon djalit vet, ose shok vet vet. Un po ju garantoj se keni me pas këtë shitat të mja e yuvja. Evropa e yuvja, Afrika e yuvja, Kina e yuvja, Amerika e yuvja. Sa zonë kishin don, kishin dhon, ti ai normal. Çi shto i than Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka i than? Than napitutës, do hipokrita. Allahu e dhaçionin në sura Al-Ahzab. Sura 33 e 3-a e Kur'an. Gjele gjele luhu, në gjuhën e tëre Ata than Na po tu të minë këtë gjendje Me shku në vojtore Zotë ju ndërovë Në vojtore E këju thotë persien kanë memor Tho, Na e nën kriz Se dina këna me kënë gjallë Këj po thotë persien këna memor Ama aji cili tha thuju persien këni memor O shkyj cili tha I nënzëllahu fila i letil katër Na e këna zbit Kurani në atë në katërit Dhe na të japë nga dhe Persijen Edhe Jemenin, edhe Roman, edhe Konstantinopol Edhe krejt, se na e dim që ka mëndohet A na e të ndërrua dhe zërë qka Kuptojmë nga filimi kësaj sure Sa e cilje ka zbit këtë Kur'an Që ka thonë ta Ka mëndohet Na e kena dy raporte Raport i par, i besona po jo Raport i dit, nuk i beson Ti up, raport i par, i beson Fti fiton Raport i dit, nuk i beson, ti hump Pra nuk ka këtu asë të trejtën kurse ka A do mi besu, apo nuk do mi besu Cka dhëtë Allahu qële në Kur'an Për besimi dhe mos besimin Femen shë e fel ju min Oemen shë e fel je këfur Kusht doje, let besoje Kusht doje, let më hoje Tani, kjo ma dhe shti Kështu e të folë me A bunët me folë dikusht të të prave të zoti qështu Mërshembo Kër neve kemi problem me dikanë Të ka zonë tokën të ka hin hak, të ka sha, të ka ofendu, të ka përdos Edhe ti del me folë me ta A ka dhe një njërin fëtir tokës që dikush ja ka uzurpu shpijen Ja ka uzurpu malin, ja ka zonë meqen Edhe kur del ki me folë me ketë uzurpusin I thot si du shlop ma, si du shmes ma shlop A ka qështu? Ska! Nuk ka njërin që ka damarë që i thot si dush lem, si dush mësëm le po që ka i thot sa të kam damar kam e luftu për malin tem me të shati dikush a i thuti si dush sham, si dush mësëm shaj unë e pra përri me tje a shkojnë adhe një form tjetër nëse ti dikush të ka uzur pu malin shpijen ka qitë pi shpije dhe të ka re dhe të ka shah edhe të i den takim me ta për më mu mërvesh edhe i thua ti kështu Çiko tema që e usurpuespiën, ma ke marr mallin. Këo ofendu, edhe më ke rre. Por unë tyë, jo ç'do të them, çka dush ban, po unë kam edhe një shtëpi tjetër ku po do me ta vënë. A, a, a, a ekziston diçka këtu? Nuk ekziston. Vetëm Njëhan i ban këta. Dhe ai është Rabbul Alamin. O zoti botrave. Çka thot Allahu xhelala, le të më shajnë, le të ofendojnë. A e dini sa e ka në fëndu Allah unë të pare kjo dhe talën Kur anë e ka përmenë Zotë i unë gjelë gjelelu Në shumë të reja jetëve Cile është ajo? Jahudit Jahudit Dhe u shribe fi kulubi him u l'jegjel Dhe dhe jahudive Ju bojë dashme, ndamar, vici Shkoj Musa me folë me Zotë i në vetë Ale i salatu selam Cka dhe njahudit Në dërsa të vjene Musa Pe bojnë në vendë Allah i të vici A e zbejtë në pak me e kuptu më mirë Shikot t'i vlojdo shur, kur që jeti e, e kam vichin vend tanë. E kam lopën vend tanë. Edhe ti të one barabar jemi vichin, kur që jeti e, e kam vichin, kur i jeti të kam tyje. A munë është, qka i thuti qëtina? Si, si dhe agon t'i në dhe qëtina? Qka thëtë Allah u gjithë në Koran, për që ta shë kam bo qështu? Që i kam thonë, në vend të Allah u të kemi vichin, lopën, qka thëtë Allah u gjithë në për këta? Ma dhe le vale, E mfuse hum, dhalemu Dhalemu, dhalemu, e mfuse hum Dhalemu, dhalemu, dhalemu Ata neve kur gjosta kanë bëhë keq Ata vejte si kanë bëhë keq Bi Se me fealu Sa keq kanë vefru, por vejte e kanë Që kjo fjala nuk është argument Se që këtë që ka pofullë që shtu nuk o njeri So njeri këtë që ka thot Ti më ke shamë, kë ofendu, më ke përdos Më ke, ke bo barabar me vichin Ti si njeri me të bo barabar me vichin Edhepse Na do pjesi, kena të vici, ta po E hangmja, e pimja, shtimi Qka janë, edhe vici edhe na i kena Me, me gjithë ta ti thu, jo jo Musum kraso me vici Qërë një jam njeri O parame do Zotë i botrave I qili s'ka lindë dhe nuk është i lindur S'ka asni nevoj, ajna ka kryu Ka dalë diku shpinjesve i ka thonë Ti edhe vici barabar Ti edhe guri barabar E qka i thëtë Allah u gjellu ala? E e feli, minu e mënshë e felje këfur Si du unë i besoni, si du unë i mëzbesoni Par juve e kini Qëka argumenton këtë që kjo A ti kuptoj ma jetet ma fel Qëka du më than Se që kish ka folë qështun, që shtunë qëta jetet Nuk o njeri Ma gjitha morë mi njëri më të madhë Se sa njerëzit e thjesht Që ta kuptoj Se edhe a i cilje ka sh, I është shpalë ki Kur'an Edhe a i nuk folë si zoti Muhamedi sallallahu alai sallam Apo nuk folë si zoti Aydunihar lëndohet, Donyar piklohet, Donyar mallkon. Ditë ja në ditë për ditë vetë ia kuzon gruën e tij, Aisha radhiyallahu anha, se ka flet me një burr t'uaj. Hasha we kella. E ka pasur zoti ontë barekeu te Alla Aisha nga këto shpifje. Po derisa ka zbrit pastrimit, ç'ka ndodh? Ju ka ngushtuar shpirti pejgamberis sa selam. Ju ka ngushtuar shpirti. Ju ka ngushtuar shpirti. Në ngushtu ditë i ka shku Aisha dhe i ka thonë: "O Aisha, U bo e madhe kjo pun Po foli njerëzit Aisha po hesht Gruje, s'ka bo kur gjo Allah e ka pastru ma jetë Po ki nuk e din që s'ka bo kur gjo aja. Q'ka i tha? Ja, aisha Nëse jeje pastor Kame të pastru Allah To në kamem qu shenja që jeje pastor Nëse ki bodi qka Kërko fali Allah o. Pse tha këta për nga me samë tësoj njerëj Shpirtin janë gushtun no, Oja, është e si kishe vodin shka kërkoj fali Allah Se shpirtet të, të mdallë Apo, a just folke Nuk folke Ame kër zbitën a jetët I tha Ebu Bekri pabavet <coughs> Që u falenderoj e pengamberin Sallallahu aleyhi sallem Dhe jo Allah, si tham, kërkuj në faliminderit As pengamberin sallem I tham veq ati në alt I cilim më pastroj Mirë po të nëse e sheket reagim Pengamberin aleyhi sallatu sram Dhe e she se si e ka pastru Allahu Dalojnë Allahu qka tha në Koran Kena mi kalë me zarmata Qka e kanë akuzua ajshën Për nga mësam nuk tholi që shtu Sa jo njeri, oj ajshë Kë njeri ajo është zot Një një rast tjetër Për nga meni sesem në një luft Luftën e hudit jathin dhamd Dhamd Duk e godit, në luft, jathin dhamd Dhe una lufta Shkun si cili palë me palën e vetë Dhe Muhamedi a.s. I qoj dur ka Allahu që le që le që le luftu Shko njeri, kjo njeri Ki ka damar, ki ha buk, ki pi uj Allah u që da thot Kull, inne ma ene besher Thuj u njerëzë, unë jam njeri musë sunës jam zot Qa tha? I qoj durët, tha o oh, zot Pe ingamberit tanë ja kanë thidhant Malkoj e filanin dhe filanin dhe filanin, filanin. Malkoj o zot Ha? Edhe i malkon të, edhe i malkon të Disa dit i ka malku pe ingamberit se sellem Se dhim ja kanë thidhant Ti pak dikush pahiri me të mshu Kume di që ka i dhuhe Ato me kaj se kanë mshuhe Qka ndodhi Allahu gjithas bitja jetë e surë Ali Imran Lejsele kemi në lëmri shej A mune me para me në dukta I tha Allahu gjithas bitja Allah. jetë e surë Ti o Muhammed Ti se nësos këtë pun Na nuk ima dhojta Sepse disa që ta kanë thijë dhamët Kanë mu bo musliman A e kupton të njëse këtë Qka për zbeta jetë Nuk o njeri ki Ti kanë thijë dhamë Bashmit ati ja kan Dhe kër i thamë, te nga nësa më ozot, malkojje, malkojje filanin, malkojje alanin Allah u që dhe lejsele keminel emri shei un Tha tiski ndorë kur gjo ja, Si dojna, i donojna, si dojna Jau falna Jau falna Dhe shumë për atyre në që ka e kanë thijë dhant Jau ka falë Allah u gjele gjellalu Amër ibnil As Khalid i minuelid Safuan ibn omeje që ta ja kanë hupë luftën për nga meri sësëllëm e në vitin e 8 hijrit kanë orë të Muhammedi a.s. dhe kanë thonë ja rësullë Allah, po bavi muslimanë ja po bavi muslimanë dhanë të kanë thëje Amr ibn il As thotë skamlan, takat, pa e shvizu njëfci, pa e shvizu ves të avras Muhammedi sësëllë por se Allah u gjelua që ka tha jo Muhammedi prejtë më sëgut se këshirë unë e di maraton mas 10 vjet që çka bëhet ti se ti ti ke dhimb tash ama unë di më andaj andaj ai si cili ka zbrit inna anzala hu fi lajlatil qadr se ka zbrit fillim që më u kalzu njerëzve ki kur'an është i krim si dush besona si dush mos beso pasatet allah te bareke ve taala wama adra kama lajlatil qadr et çka e di ti çka nata qadrit tash në kët çure ka shumë përmbajtjeve Edhepse kjo shpegot Ramazan Por se neve do të shpegojmë nga një kanë tjetër Por shkak se nuk jemi Ramazan dhe nuk është ajo atmosfera Ua ma e drake me alejle tullë kadr Djetarë kanë dhënë Se pi të zotë i unë gjellëvala kështu Qka e ditë ti, qka në ata kadrit Kanë dhënë djetarët Porësia e ma dhe kësesure E këtia jetë të cili ashtë Historia ka, ka bo shumë ndryshime Zdo intelektual dhe filozof dhe ideolog Ka bo ndryshime Qovë taj Me laps, dhe me shkrim, dhe me ide, dhe me mëndimtari, apo me fuqi, me politika, me qeverisje, për andorim, mbretri, e kështu me rad, kanë pasë ndryshime. Pro njërzimi, kush është i pari që aja imponon civilizimin e ti, dhe kjo normal. Krejta civilizimet, mërën e mëngta, u e mërën e drake me lejnitur kadër, qka e diti qka nga ota kadërit. Allah u gjele i thot njërzimit, mas pari i thot Muhammed, pa pas ta i ta kuptojnë të gjithë. Kër e ka shtri fëqin e vetë Kreti u kanë binda tina Në rejku Këllu kështë e tëra Kër ka pësu disfat Ajo për andori Që ka ndohë Kër kush mështë i ka shku pas asaj A ka ndu një Dikush ka i shkonë më pas faraonit Të gjiptit Ramsis I e gjiptit Ska Ja ka ndonë që aty Në përmendore Kër kush nuk i shkonë mështë atina Sot është problemat Që ka në gjall A ma që ka tek Sot ës Atë munon ti dikush tët me shajë bu gjehlin? Atë munon ti dikush tët me shajë titën? E mi shajë plot kriminellë që ka ndekë? E mi shajë plot kriminellë që ka ndekë? E mi shajë? Që ka problem? Ki gjallë që ka? Se ki ka qeveri, dhët ka? Mungi shajë? E shajë se mirë mi unë të të... Tib... Apo? Ka, ka pushtet? Që ka të të dëllohu gjillu ala? Ua ma e drake ma lejletul qadrë O Muhammed a.s. Na kina me zbrit di qka Ska Dhe shikoni, pise ka zbit, Në shikonë, pisekaz vit Kurani. Në kët islam kanë shkel duke provu me emposht kët fuçiçka që ekzistoi. Përpmat më të mëdha Bizant e derta më e vogla. Përpmat më të mëdha derta më e vogla, komunizëm. Lloi, lloi lo sistemi. E kanë bë haram feën. Tu dosh me luftu islamin edhe krishterizmin e kanë bë haram. Tu dosh me luftu islamin edhe jewidëve jau jo kanë bë haram. Vetëm e vetëm me emposht islamin. Por çka çka ja na prapë lexojna in anzelnahu fi lejletil qadr wama adraka ma, ma lejletil qadr. The Kur'ani është i ruajtur në harfët e veta dhe në zanoret e veta, jo vetëm çka edhe këta lexim që ekzistojnë. Përsa të janë mbi 40 qiraate, i e ka ruajtur Allahu harfin dhe zanorën. Përsa ti je djali jot masit xhesësh, më vetë tretin bajgish çnën e kipas ose diva do babam e ka ditë. A ju kosi kët Kur'an e run Allahu te bareke we te ala. Kët Islami e, Islam e run Allahu gele gelalu dhe nam në momentin çka mundohemi me shtrëmru Islamin veç një rezultat të kë. Ti shtremohesh. Ti shtremohesh. Qini pa kur ndonjë ndonjë sent mjet të madh do me me liruti, o moskita ka. Apo do me krije me ti, apo çka çka ndodh, thaj at krija ajo jet prap. Vjen tjetër do të bëjmë as unë krijen e kam më të fort. Fa krija do ti a thej at kodra? Am A në poshtë të djeli? A ka pët qili? Ska pëtë. Andaj, Allah u gjeluar ashtë për anë me këto i pjenë qemur. Thot dhe t'hipin qili, dhe t'hipin qili të analin, se na pënal të kena shluhe. Andaj, këma e drake me lajlitur qadrë. Qka e dit qka na të e qadrit? Na të e qadrit e ka ndryshu njërzimin. Na të e qadrit ka bo qëtë gjdo zulum qarë, mu tutë prej zulumit atina, gjdo kriminellë, me mës... Pa tjetër me dëgju në veshë Se ka një akjiret Osh një logari Beso më zbeso Shumë keqa kush zbeson Ata ma shundi që e vujnë burgin Pri kriminellve të mëdoj Qësë kanë besu që kanë më shkuen burg Shumë keqa më zbesu Andaj kur dalin akjiret Që ka tëtë Allahu u gjele gjelelu Efe si hërën hëda Që kjo për më zbesu ashta Kur dalin akjiret para Allahu u gjele gjelelu Që kjo për më zbesu ashta Dërsa i cili i tutet Allahot, e beson Allahot, prit logarien, kë pritet malet me pas, se kë e ka prit, kë e ka dit, a dhe thëtë Allahot e bare kjo e teala, lejletul qadiri kajrumin elfi shahar. E na përshkak se në që këtë natë të këna zbitë Kur'anin, si vlerja këna janë, në që këtë natë kush punon diçka prej kajrit, ja logaritmi nimi muaj. Dhe shumic olemave thoi nimi muaj, janë këtu nimi muaj. Por një grupë tjetër ulemave Djetare muslimarve kanë thanë Nimi muaj, këtur në këta jetë Nuk janë për qëllim nimi numerik Por arabët Në numrimet e tëre Nuk kanë për tëjnë nimi ishit Ro kanë një Djetë, një qinë Nimi Mirë, kur dojnë me, me shku ma lartë E shumëzojnë me nimi E shumëzojnë me nimi Ro dojnë nimi era nimi Rokhejnë, Nimi liotë që në dojnë nimi shumëzim një mi, një mi herë një mi pra një elf një mi ishi është maja e numrit të arabët anë dhe prërët prej djetarve thonë në ata e kadrit nuk është përësëllim një mi muaj e cila pravorësisht uh, logaritën e të të të tre vite po këtu është përësëllim pa hesap pa hesap muaj Pra, lejletul kadri kajru min elfi shëher, në të kadrit është më e mirë, se elf, pra në tingullin e arabit është pa fund muaj, dhe realisht kjo të qëndronë shumë. Sepse Kurani është cilësi dhe fjallë e ati cili nuk ka taj muaj, s'ka taj data, s'ka taj zaman, Allah u gje ka kriju zamanin, a i punon pa zaman, a ndaj të kapë, Ka së di A i, i banë sinët ka nuk e di Allah u karëdzu pushtetën Momentin që mas shumë di kanë mendua Ato pushtetë se ata janë majën e fuqijes I karëdzu Ka, a ka? i punon pa zaman Andaj, kajru min elfi shër Në mëndimin e dytë të disa prejulemave është Se nata e kadrit Kër ka zbitë Kurani është më e madhe se sa Pa fund Ko, pa fund muaj dhe pa fund Kajru Pafun zaman Pas edhe të Allahu tëbareke Të nëzëlu l-melaikëtë Vë rruhu Fë iha dhe të shpegojnë Në khudbë melejnë Allahu tëbareke Vë të alë Në shpejë allahum Gjellelë që zot Ion tëbareke vë të alë Në mundëson që zemra tona Të jenë të bindura Mën ketë Qur'an i besoj në Allahu te bareke ve teala ç'i don Allahu te i jelelami besuatina e lutj Allahu te bareke ve teala ç'zoti onjle jelalu na na mundson me kuptuar librin e zotit dhe me ndjeqata ne çdo pore te jetes ton e lutj Allahu te bareke ve teala ç'zoti onjle jelalu musliman ku dhe çan Allahu te ndihmon yetima te musliman Allahu te mbullond te pasuron e lutj Allahu te bareke ve teala ç'zoti onjle jelalu na ruan nga çdo semundje ti ti mundson Allahu te bareke ve teala muslimanve dhe shoqërisë së njerëzimit në përgjësi që të liroën nga kjo në ngushticën dhe nga kjo ndërlikim të cilën janë duke e përjetu e lusëve Allahun të barë kjo e tala që Allah u gjilë gjelaluhu vejbra të mira Allah u ti banë kabul të ligat, Allah u të naifal e kulu qauliha dhe wa astagfirullah e li u lakum fa astagfiruhu